Biblioteca Maya Martin Moartea Căprioarei Autor Nicolae Labiș Seceta a ucis Orice boare de vânt Soarele S-a topit și a curs Pe pământ A rămas cerul fierbinte Și gol Ciuturile scot din fântână Nămol Peste păduri Tot mai des focuri Focuri dansează Sălbatice satanice jocuri Mă iau după tata alea dal printre târșuri Și brazii măzgârie, răi și uscați. Pornim amândoi vânătoarea de capre, Vânătoarea foametei în munții carpați. Setea mănăruie, fierbe pe piatră Firul de apă prelins din cișmea. Tâmpla apasă pe umor, Pășesc ca pe o altă planetă imensă, străină și grea. Așteptăm într-un loc unde încă mai sună din strunele undelor line izvoarele. Când va scăpăta soarele, când va licări luna, aici vor veni în șirag să se adape una câte una căprioarele. Spuntatică mi sete și îmi face semn să tac Amețitoare apă, ce limpe de teclatini, Mă simt legat prin sete de vietatea care va muri La cea s de lege și de datini. Cu foșnet veștejit răsuflă valea, Ce îngrozitoare înserare plutește în univers. Pe zare curge sânge și pieptul miroșu de parcă Mâinile pline de sânge, pe piept mi le-am șters. Ca pe un altar ard ferigi cu flăcări vineții Și stelele uimite clipiră printre ele. Vai, cum aș vrea să nu mai vii, să nu mai vii, Frumoasă jerfă a pădurii mele! Ea s-arătă săltând și se opri privind în jur cu un fel de teamă și nările subțiri înfiorară apa cu cercuri lunecoase de aramă. Sticlea în ochii umezi ceva nelămurit. Știam că va muri și doară. Mi se părea că retrăiesc un mit cu fata prefăcută în căprioară. De sus, lumina palidă, lunară, Cernea pe blană caldă flori stinse de cireș. Vai, cum doream ca pentru întâia oară bătaia puștii tatii să dea greș. Dar Dar le vuiră, căzută în genunchi, își ridicase capul, îl clătina spre stele, îl prăvălia apoi, stârnind pe apă fugare roiuri negre de mărgele. O pasăre albastră zvâgnise dintre ramuri și viața căprioarei spre zările târzii zbura selin cu țipăt ca păsările toamna când lasă cuiburi sure și pustii. Împleticit, m-am dus și-am închis ochii umbroși, trist străjuiți de coarne și-am tresărit tăcut și alb când tata mi-a șuierat cu bucurie avem carne. că mi sete și îmi face semn să beau. Amețitoare apă, ce întunecate clătii, mă simt legat prin sete de vietatea care a murit, la ce s oprit de lege și de datini. Dar legea ni deșartă și străină, când viața în noi cu greu se mai anină, iar datina și mila sunt deșarte, când sorul meu flămândă, bolnavă, și pe moarte Pe unară Pușca tatii scoate fum Vai, fără vânt Aleargă frunzarele duium Înalță tata foc înfricoșat Vai, cât de mult Pădurea s-a schimbat Din ierburi Prind în mâini Fără să știu Un clopoțel cu clinchet argintiu De pe frigare Tata scoate în unghi Inima căprioarei și rărunchi ce inimă mi foame Vreau să trăiesc Și-aș vrea Tu iartă-mă, fecioară Tu, căprioara mea mi somn ce înaltă i focul Și codrul Ce-adânc Plâng Ce gândește tata mănânc și plâng mănânc lectura maia martim